și în și pe pământ, tată, și sfânt. La microfon este preotul Valeriu aducând cu multă bucurie programul L132 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Iubiți ascultători, astăzi vom avea pentru început versetul 58 din Luca de la capitolul 9 pe care îl vom citi urmat de explicațiile care îl însoțesc. După ce vom citi mai întâi, o întâmplare foarte scurtă, dintr-un mic orășel din Germania, întâmplare scurtă, dar cu un înțeles foarte lung. Se spune că, într-o zi, un necredincios îngânfat plecase la plimbare călare pe un roib. În drum îl întâlni pe preotul locului și îl întrebă în bătaie de joc. Ei, domnule pastor, am înțeles că dumneata te ocupi mult la biserică de diavol și de iad. Te rog, spune-mi, cât este de departe acest iad, că aș vrea să treagă o raită cu calul meu până acolo. Domnul să te apere de un astfel de drum, îi răspunse pastorul, trecând peste bagiocura necredinciosului, căci îl durea sufletul de sufletul acestui om, care în necunoștința lui își pregătea singur o nenorocire veșnică. Pe la amiază, roibul se întoarse fără călăreț acasă. La o cotitură de drum, calul se împiedicase și izbindu stăpânul cu capul de un pom, acesta murise pe loc și rămase în drum ajunsese la ținta dorită, în iad. Iubiți ascultători, de ce nu ne-am interesat noi mai degrabă de drumul care duce în cer? De ce ne-ar trebui să cunoaștem drumul spre iad? Trebuie să știm ceva. Toți ne naștem, toți oamenii care se nasc pe pământ sunt candidați prin naștere a iadului. Ca să ajungi în iad, nu ai nevoie să faci niciun efort, nu ai nevoie să te interesezi, să te gândești la nimica. Ajunge acolo prin însăși faptul că te-ai născut în rasa lui Adam cel pierdut. Ca să mergi în cer însă, este nevoie să te interesezi de calea cea nouă și vie pe care a pregătit-o Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos. Și vreau să mai știți ceva, dar trebuie să știți foarte sigur, iubitul meu ascultător. Enyad nu ajungi pentru că te-ai născut neapărat în rasa lui Adam, cel pierdut. În iad nu ajungi pentru nici unul din păcatele pe care le-ai săvârșit. În iad nu ajungi pentru niciuna din relele pe care le-ai făptuit, ci în iad ajungi pentru unul și numai un singur motiv. Oricât ți s-ar părea de banal, să știi, acolo ajungi pentru motivul că nu te-ai interesat de Domnul Isus Hristos ca să-L primești în inimă și să te scape de ea. Numai pentru atât. Dacă mi este permis să spun așa, m-aș -aș exprima în felul următor. Dumnezeu are măcar tot atâta înțelepciune cât avem și noi. Adică, nimănui din noi nu-i vine în cap să-și bată pisica până începe să grohăie ca porcul. Ori cine știe, ori copil, ori om bătrân că o pisică, oricât ai bate-o, orice i-ai face, ea niciodată nu o să poată să grohăie ca porcul, pentru că e pisică, ea nu știe să facă decât miau și atât. Ei bine, cum am putea noi crede că Dumnezeu trimite un păcătos în iad pentru că este păcătos? Păi Dumnezeu știe măcar tot atât de bine ca și noi, că un păcătos nu poate să facă decât păcate, după cum o pisică nu poate să facă decât miau. Atunci, de ce totuși îl trimite în iad? Nu-l trimite Dumnezeu, să știți. Dumnezeu a făcut iadul pentru Satana și îngerii lui. În iad, însă, se vor duce aceia care n-au vrut și nu vor astăzi să se apropie de Cuvântul lui Dumnezeu: să afle că Domnul Dumnezeu a dat pe Domnul Isus pe cruce ca să răscumpere pe om din mâinile lui Satan, să-l facă o ființă nouă, să-i dea o fire cerească, la fel cu a lui Domnului Isus Hristos, ca apoi în această statură nouă de om nou ființă cerească, să fie reprimit în casa lui Dumnezeu de unde a fost izgonit din pricina păcatului. Deci, rețineți, în iad nu ajungem pentru că am păcătuit și pentru că suntem păcătoși, ci în iad ajungem pentru că nu vrem să ne interesăm astăzi de Domnul Isus Hristos și să-L primim. O să ziceți numai pentru atât? da, da. Da, numai pentru atât, dacă ți se oferă mâncare, iar tu în loc să o mănânci, stai și vorbești despre ea, faci filozofia mâncării pe care o ai în față, ai să mori de foame. De ce? Pentru că n-ai avut mâncare? Nu! Ci pentru că în loc să o te-ai apucat să filozofești despre ea. La fel și cu mântuirea. Mântuirea ne-a fost dată nu să vorbim despre ea, nu să facem un obiect de discordie între noi să facem șapte de secte, mântuirea ne-a fost dată să o primim. Să luăm în viața noastră, să răsăm lăsăm să lucreze făcându-ne oameni noi și astfel să ajungem în cer. Doamne Tată Ceresc, mulțumim pentru Domnul Isus Hristos pe care ne-L-ai dat și mulțumim că și astăzi vrei din nou să ne trezești cu privire la primirea Lui în viețile noastre, ca să ne scapi de drumul care duce spre iad, iad pe care nu l-ai pregătit pentru noi, dar în care totuși ajungem dacă nu primim salvarea Ta fie ca și minutele pe care le petrecem în continuare în fața aparatului, să fie un imbol puternic asupra noastră, să ne copleșească în așa măsură, încât cei care nu l-au primit pe Domnul Isus ca Mântuitor să-L primească, iar cei care l-au primit ca Mântuitor să-L primească astăzi ca stăpân și Domn, guvernând în viețile noastre, făcând din noi tot mai mult cetățeni ai cerului, plini de pace, bucurie și nădejdea împărățirii cu tine în veci. Amin.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 Treziți-vă, treziți-vă Vă cheamă azi un glas duios Treziți-vă, treziți-vă Treziți-vă pentru Hristos Treziți-vă, treziți-vă treziți treziți-vă pentru Hristos! De tine depinde, iubite ascultători, cui vrei să predai sufletul tău. Iubiți ascultători, ne aflăm în versetul 58 de la Evanghelia după Luca, la capitolul 9, pe care îl citesc. Iisus i-a răspuns, Vulpile au vizuini, păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului... N-are unde-și odihni capul. Răspunsul acesta Domnul Iisus îl dă unui om care s-a arătat gata să meargă cu Domnul Iisus oriunde va merge el. Pământul are felul lui de a fi și el nu poate da odihnă Domnului Iisus care are un alt fel de a fi. Tot ceea ce cuprinde pământul, adică oameni, celelalte viețuitoare, rându-i el statornicite, păcat și moarte... Totul se cuprinde în felul pământului de-a fi, care este străin felului de-a fi al Domnului Isus. Fiecare ființă se simte bine și se odihnește cu adevărat numai în felul ei de-a fi în mediul ei. Mântuitorul nostru era străin de mediul pământului, împărăția lui nu era din lumea aceasta, de aceea n-avea unde-și odihni capul. O ilustrare relativ bună a adevărului acestuia că fiecare se simte bine, pentru mediul pentru care a fost făcut, avem în povestea lui Harapalb. Întâlnim acolo prejurarea în care Harapalb este însoțit de gerile, de lemne și toți ceilalți și întreaga lor suită a fost închisă de împăratul roșu într-o cameră de fier pe care a încins-o cu lemn, cu foc puternic cu gândul să-i prăjească acolo. Geriră, cunoscând împrejurarea așa cum este în povești, la un moment dat, când a simțit că în acea cameră se face prea cald, a suflat odată din nările lui și a făcut ca temperatura să fie, în loc de căldură, să fie chiar rece. La un moment dat, ceata devine foarte gălăgioasă și scandaloasă, la care gerila face o remarcă. El spune, printre altele, după mine... Abia atunci începusem și eu să mă simt bine când camera se încingea. De dragul vostru am făcut temperatura asta în care dârdâi tot de frig și voi care cunoștință ce îmi faceți? Am vrut să atrag atenția tocmai asupra acestei remarci și anume, temperatura ideală pentru gerire ar fi fost când camera era încinsă foarte tare, dar de dragul celor care îl însoțeau a preferat să stea el în frig ca să le fie și lor bine. Destul de vag, dar exemplul acesta arată Că Domnul Isus a venit aici pe pământ și din pricina noastră, de dragul nostru, a suportat toate relele și toate împrejurile acestea care erau contrare felului său de a fi, numai ca să ne scape pe noi și să ne aducă înapoi la el în cer. Deci Domnul Isus de aceea nu se simțea bine pe pământ și nu avea unde-și odihni capul. Pentru el mediul acesta era total străin și era opus lui, dar l-a îngăduit și l-a suferit de dragul nostru. După ce ne-a câștigat în mântuirea, El a făcut din inimile noastre inimi noi, în care domnește mediul cerului, mediul în care El se simte bine. Și astăzi, scumpul nostru mântuitor caută mereu un loc de odihnă pe pământ și locul acesta nu-L găsește decât într-o inimă lepădată de sine care prin credință a primit felul Lui de a fi chipul Lui prin nașterea din nou. Dragul meu, este viața ta un loc de odihnă pentru Domnul Isus? Ia cercetăază-te adânc. Noi toți aceia care ne numim creștini, țara noastră am aflat că e plină de creștini, avem noi în inimile noastre un loc de odihnă pentru Domnul Isus? Adică avem noi în inimile noastre mediul cerului? Dacă mai avem încă rămășițe din felul de fi al pământului, nu putem oferi un loc de odihnă mântuitorului el se va simți în inimile noastre, cum se simțea și gerilă în casa aceea unde dârdea tot timpul. Adevăratul urmaș ucenic al Domnului Iisus seamănă cu maestrul său. N-are loc de odihnă în felul de a fi al pământului. Cine vrea să fie ucenic, numai în felul acesta poate fi, adică să se lepe de total de felul de a fi al pământului, de duhul pământului și să primească pe Domnul Isus așa cum este El. Domnul Iisus a venit pe pământ ca să dea odihnă sufletelor noastre, adică să le izbăvească de păcat și rătăcire, iar noi la rândul nostru să-i dăm odihnă Lui. Numai sufletul odihnit în Hristos poate să-i dea odihnă Lui Hristos. Un astfel de suflet urmează pe Hristos cu adevărat. Binecuvântat să fie Dumnezeu care în harul său ne deschide ușa adevărului și astfel suntem învăluiți în lumină negrăită. Iată ce a zis Domnul Isus în continuare, în versetul 59. Altul i-a zis, Vino după mine. Doamne, i-a răspuns el, lasă-mă să mă duc întâi să îngrop pe tatăl meu. Trebuie să înțelegem că nimic nu este mai întâi decât chemarea Domnului. Înaintea acestei chemări, toate celelalte chemări de pe pământ, oricât ar fi de însemnate, trebuie să rămână fără răspuns. Chemarea Domnului Iisus... Este chemarea vieții, și orice s-ar înaintea ei, este solul morții. Nu te mai ocupa de morți, adică de lucrurile moarte ale pământului, oricât de apropiate ți ar fi, tată, mamă, chiar vechea religie moștenită de la părinți. Când simți chemarea Domnului sus, chemarea cerească a vieții, părăsește tot. Când te ocupi de morți, devine curat. În numeri, capitolul 19. Citim următoarele. Iată legea când va muri un om într-un cort. Oricine se va afla în cort, va fi necurat șapte zile. De asemenea, orice v-ați descoperit care nu va avea un capac bine strâns pe el, va fi necurat. Oricine se va atinge de un mort, va fi necurat timp de șapte zile. Așadar, când ești chemat în slujba vieții, dragul meu, nu te mai opri la lucruri moarte. De ce nu l a fi lăsat Domnul Isus pe omul acela să-și îngroape pe tatăl său? Nu este prea greu să bănuim. Suntem și noi oameni de pe pământ și știm ce se întâmplă în această situație. Odată cu înmormântarea unui tată, se pune foarte des întrebarea de moștenire. Și când e vorba de moștenire, rare ori nu este și ceartă. Abia a pus mortul în mormânt și îndată începe cearta pentru lucrurile rămase, ba câteodată începe chiar înainte de a-l lăsa în mormânt. Omul acesta... Ar fi fost poate tras într-o astfel de ceartă și după aceea, dacă ar mai fi urmat pe Domnul Isus, l-ar fi urmat cu o inimă grea. Pentru câți oameni neînțelegerea avută cu alții sau stăpânirea unui lucru pe nedrept este o mare piedică în calea vieților de credincioși. Dragul meu, ești tu în pace cu toți oamenii? Dar în casa ta nu cumva sunt lucruri pe care le stăpânești pe nedrept sau poate chiar l ai furat? Altuia Iisus i-a zis, vino după mine. Doamne, i-a răspuns el, lasă-mă să mă duc mai întâi să îngrop pe tatăl meu. Domnul Isus citea în inima oamenilor și vedea limpede starea lor și adevăratul lor dor și scop. Primului om care a venit la el cu propunerea ca să-l urmeze, i-a dat un răspuns descurajator pentru că i-a văzut nesinceritatea. Acesta nu era pregătit să se desparte de tot ce avea și mai ales să se desparte de sine, de știința și religia lui ca apoi să pășească pe drumul crucii. Acesta era un cărturar, așa cum ni se arată la Matei 8 19. Pe cel de-al doilea însă l-a chemat însuși mântuitorul, că vedea în inima lui dorul sincer după Dumnezeu, după adevărul și lucrarea lui. Vedea în el duhul ascultării, și de aceea l-a ajutat să se desfacă de toate legăturile firești, ca să-l poată apoi urma. Când Domnul Isus vede în noi flacăra sincerității, chiar dacă nu cunoaștem adevărul și suntem lipsiți de o școlarizare în felul lumii, ne cheamă la sine, ne înviază la o viață nouă, ne luminează în tainele sale și ne trimite apoi în lucrarea sa. Toate piedicile din calea înfăptuirii lucrării lui ne ajută să le înlăturăm el. El vrea oameni cu adevărat liberi, chiar dacă sunt mai puțini și așa să-i trimită pe ogorul său. Un om al lui Dumnezeu spunea, mai mult se poate obține cu numai câțiva ucenici consacrați, predați pe deplini, decât cu o întreagă armată de oameni religioși și satisfăcuți de ei înșiși. Iar un alt mare om al lui Dumnezeu a spus așa, dați-mi zece oameni care să nu iubească decât pe Domnul Isus Hristos, pe Dumnezeu Tată și Duhul Sfânt, și să nu urască decât păcatul și satan. Cu ei voi răsturna lumea. Domnul Isus vrea să fim focul Său pe pământ ca să putem aprinde și pe alții pentru El. Să ne răsăm de plin în brațul Său ca să ne elibereze de orice legătură pământească și să ne înflăcăreze necurmat prin Duhul Său Cel Sfânt. Când Domnul Iisus, deci, invită pe omul acesta să-l urmeze, iar omul se scuză că vrea să îngroape mai întâi pe tatăl său, iată ce îi spune Domnul Iisus după aceea în versetul 60 la Luca 9. Citesc. Dar isus i-a zis, lasă morții să-și îngroape morții și tu du-te devestește împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu este împărăția vieții. În slujba ei intră numai cei vii și eliberați pe deplin de tot ce este mort. Eliberați de lucruri moarte, fapte moarte, lucrări moarte și căi moarte, care duc la moarte. Înainte de a veni Domnul Sus pe pământ, toată lumea și poporul lui Iudeu era cuprinsă de moarte, căci păcatul a adus în starea aceasta. Toate rânduierile ei erau moarte, oricât de frumoase ar fi fost. Urma și Mântuitorului erau numai cei care se desprindeau total de lume și astăzi lucrurile stau la fel. Cine vrea să urmeze pe Domnul Iisus, izvorul vieții, trebuie să se despartă de tot ceea ce este mort, adică prietenia cu cei morți în păcat, învățăturile care nu duc la viață și lucrările care țin de ceva mort. Lasă morții să-și îngroape morții și tu dute te devestește împărăția lui Dumnezeu, a zis Isus acestui om. Vorba aceasta a fost o vorbă aspră. Oare să nu-mi fac eu datoria către morții mei și să nu-i conduc la groapă? Nu este asta ceva prea de tot în cuvântul Domnului? Domnul vorbește însă așa din pricină că unii prea se ocupă cu morții lor. Când suntem eliberați de ceea ce este mort, putem deveni slujitorii vieții. Nu putem fi de folos celor morți în păcat ca se aducem la Mântuitorul care le poate da viață, dacă nu suntem noi rupți total de lucrurile moarte sau care duc la moarte. Un mort nu poate aduce la viață pe un alt mort. Iată trei lucruri principale pentru trăirea unei vieți curate de supunere față de Dumnezeu și de slujitor pe ogorul său. Prima dată, tot ce știi că e rău, leapădă de la tine. Apoi, tot ce știi că este bine, înfăptuiește imediat. Și în al treilea rând, tot ce ți se pare îndoielnic, amână și nu lua hotărâri. Cel care este amestecat cu lucruri moarte nu poate fi cu adevărat slujitorul vieții. Președintele unei țări a oferit unui misionar, om duhovnicesc al lui Dumnezeu, postul de ambasador al țării sale în Japonia. Credinciosul a răspuns. Domnule președinte, Dumnezeu mi-a oferit postul de ambasador al său și de aceea nu mai pot primi o a doua ofertă. Vai, tragedia multora dintre noi creștinii! este faptul că nu înțelegem cum trebuie înălțimea chemării noastre. Ne mulțumim cu lucruri mici și așa ne pierdem ani târându-ne, deși am fost creați ca să zburăm. Trăim ca robi în loc de a domni, ca stăpâni și ca împărați. Citim la Roman 5 cu versetul 17, cu mult mai mult cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul neprihănirii, vor domni în viață prin acel unul singur care este Isus Hristos. Deci suntem chemați să domnim, să stăpânim în viața noastră peste toate pornirile noastre, peste euul nostru mândru și încăpățânat. Să domnim apoi peste toate ispitele și chemările vieții acestea, care ne cheamă tot spre lucrurile moarte, să rămânem vii pentru Hristos Isus, ca să putem aduce și pe alți morți la viață. Noi am fost făcuți lucrători împreună cu Dumnezeu, parteneri în lucrarea sa de mântuire a lumii. Un credincios dintr-o anumită țară povestește următoarele. Odată, o firmă căuta un reprezentant pentru Orientul îndepărtat și, din motive de încredere, conducerea firmei s-a gândit să ofere acest post unui misionar care se găsa în țara respectivă pentru vestirea Evangheliei. Aducându-i se la cunoștință acest lucru, i s-a oferit un salariu de 10.000 de dolari. Credinciosul însă a refuzat. Atunci s-a ridicat salariul la 25.000 de dolari, dar și de data aceasta a refuzat. Apoi, chiar la 50.000 de dolari, însă omul a refuzat din nou. Dar care este la urma urmei motivul refuzului acestea încăpățânat al dumitale? A fost întrebat. El a răspuns. Domnilor, salariul ce mi-l oferiți este într-adevăr mare, dar postul oferit e prea mic. Căci Dumnezeu mi-a dăruit postul de lucrător al său, ambasador al său, vestitor al Evangheliei sale. Cum mă voi putea coborâ de la o asemenea înălțime? Vedeți, chemarea creștinului este mai nobilă și mai înaltă decât toate chemările. Și dacă ne-am dat cu adevărat seama de însemnătatea ei, atunci întreaga noastră viață ar lua un alt curs. N-am mai spune atunci, am fost chemat să fiu croitor sau medic sau inginer. Nu! Atunci ne-am vedea limpede chemarea de a fi apostoli trimiși să vestim Evanghelia, să înălțăm numele Domnului Iisus, Mântuitorului nostru, prin lume, iar toate celelalte așa zisei chemări le-am socotit doar mijlocul de îndeplinire a scopului suprem. Aceea pe care dragostea lui Hristos îi constrânge, nu socotez nicio jertvă prea mare pentru el. Ei sunt gata din dragoste pentru acela care a iubit mai întâi, să facă ceea ce niciodată n-ar face pentru un câștig pământesc din lumea aceasta trecătoare. În versetul 61, versetul următor, aflăm că un altul a zis, Doamne, te voi urma, dar lasă mă mai întâi să mă duc să-mi au rămas bun de la ai mei. Carul harului mântuirii lui Dumnezeu nu trece în fiecare zi pe la poarta omului, iar când se oprește în fața porții nu stă mult, de aceea nu trebuie pierdut prilejul, Cine aude chemarea să se urce repede în car și să nu se mai gândească la alte probleme, căci nicio problemă nu este mai însemnată ca aceasta. Când vaporul se scufundă, caută-ți repede un loc în barca de salvare și nu te mai gândi la bagaje. Doamne, te voi urma, dar lasă-mă mai întâi să mă duc. Cea mai din tăi treabă este să te sui în barca de salvare, căci plecând să ții din bagaje, degeaba te mai întorci după ce barca s-a depărtat. Iar vaporul mai are câteva cripe până ce va fi înghițit de valuri. Adevăratul urmoș al lui Hristos este acela care, înaintea oricărei lucrări sau valori, îl pune pe Hristos. Hristos trebuie să fie cel din în viața noastră dacă zicem că ne-am predat lui. El să fie înaintea familiei noastre, a rudelor noastre, a nemului nostru, a religiei, a datinei noastre, a intereselor noastre, a vieții noastre. Numai în felul acesta ne vrea el să-i fim urmași și împreună lucrători pe marele ogor al mântuirii sufletelor. Cuvintele psalmistului arată limpede adevărul acesta când zice Ascultă, fică, vezi și pleacă-ți urechea, uită pe poporul tău și casa tatălui tău și abia atunci împăratul îți va pofti frumusețea și fiindcă este domnul tău a doi închinăciunile tale. Întuitorul nostru ne vrea cu gelozie numai pentru sine. Să nu mai fim legați de nimic altceva, ca să fie și El apoi al nostru în întregime. În dragoste nu merge cu jumătăți de măsură, ori totul, ori nimic. Unii tâlcuitori ai Sfintelor Scripturi împart locul acesta din Evanghelia după Luca, unde se vorbește despre patru feluri de urmași, în capitolul 9 de la 51 până la 62, în patru tipuri de temperamente în care se împart oamenii, adică temperamentul coleric, 1. navalnic, dârz, hotărât, versetul 51-56, unde este vorba despre ucenicii Iacov și Ioan. 2. Temperamentul sanguinic, adică ușor înflăcărat, nestatornic, versetele 57-58, unde este vorba de omul cărturar, din Matei 8-19, care a făcut o mărturisire de suprafață. 3. Temperamentul melancolic, adică retras, gânditor, sensibil. Versetele 59-60, unde este vorba despre omul chemat de Domnul, dar care voia mai întâi să-și îngroape pe tatăl său care murise. Și patru, temperamentul flegmatic, adică ironic, zeflemitor, îndoielnic. Versetele 61-62, unde este vorba despre cel care voia să urmeze pe Domnul, dar cerea amânare. Cât o fi de adevărat această împărțire, nu putem spune, însă un lucru știm bine. Cine vrea să urmeze pe Domnul Isus? cine vrea să-i devină cu adevărat ucenic, Trebuie să se lepe de 100% de sine și de tot ce are să-i se poată preda lui de săvârșit, iar el, Marele Maestru, va lucra în ființa lui transformându-l după chipul său. Prin nașterea din nou și printr-o creștere duhovnicească normală, tipurile de temperamente stabilite de hipocrate nu mai au nicio însemnătate, toți primind chipul nou al lui Hristos, felul lui de a fi în inimile și viețile noastre. Am primit zilele acestea o corespondență în care un prieten îmi spunea că el este al Domnului, dar nu este 100% al Domnului Isus. I-am scris și eu înapoi și l-am întrebat. Dacă sunt numai domni și știm că sunt numai doi domni, Domnul Isus și mai este stăpânitorul veacului acestuia, satana. Dacă nu te-ai predat 100% Domnului Isus, cui a rămas cealaltă porțiune nepredată Domnului Isus? L-am lăsat să răspundă. Nu știu dacă îmi va răspunde, dar oricum, este o întrebare pe care o adresez tuturor celor care nu sunt predați Domnului Isus sau care sunt predați numai parțial. Trebuie să știe că cine este predat parțial, Domnului Isus, parține de fapt total celui rău. Într-o găleată cu apă, dacă ai pus numai o picătură de gaz, n-ai să mai poți face nimic cu apa aceea, trebuie să o arunci. Dacă nu ești predat cu totul Domnului Isus, ci mai accepti ceva din vechea ta fire, Aparții de fapt celui rău. Domnul să ne ajute pe toți să înțelegem bine și să ne predăm, începând chiar din clipa aceasta, 100% Domnului Isus, așa după cum și el ni s-a predat 900%. La sută. El n-a venit din cer numai jumătate, numai trei sferturi, numai 99,99%, ,99%, ci el a venit din cer totul, s-a dezbrăcat de sine, spune în scriptură, și a luat chip de rob în totul. Așa să facem și noi față de el